او بلشي کلچري او د دې لپاره کورس کې دا شریعت ده ځنه چې انسان دې کمندنو مرتبه دې انسان ترسي او د دې ترتا هي انسان ترسي دا هغه شریعت عمل مقرر کړی دی او ځله افعال یو په شریعت باندې عمل قول دي د اسلام دی کل دقه اسلام عمل احسان تر سواللی دا چې احسان تر تای مرتبه د احسان د حاصلولو لپاره یو چې کاندو په کاردا ځنه اقوال بتای دي چې هغه سره وای هغه سره وای نو هغه سره مرتبه د احسان ترسي پاره کې یو و تلاوت د قرانه کریم عبادت وکړو وی یو بګو وسو چې تلاوت د قران وکړم دا به آداب ارستې وکړم دا سړې مرتبه د احسان ترسه وې باغې کې د دعا چې وی یو مخه لیکو اوس دیم نمبر دکر کوي دعاګانې ان کتاب ورو داوا ته راو وی مناطبت دادی تو قرآن کریمی و بہترین عملو آغم اقت کی ذکر سو دا عمل فسیخ پر حاجت وقتل پکاری د کتاب و دعاوات او ضرورت سارا رو مثل چه کمدنو حاجت پیش کئی و اللہ رب العزت تا حاجت پیش کئی الله تعالى دیش کړ بیرج ګمخه اوسو دعا شې بند دا بندبدي کې الله بول عزت تعجزي کې په یو ډول چې بندار چې کوم سيزونه پکاري کوم سيزونه سهي پکاري او غсыз الله نه و غړي اعغا سیز آگانا سا که ڙو کوم دوئم چکم دانو دا چکم ده درده Vorteى مورجر ثدھ زهاجه مورجر نه چکم دانو ده پناو وژی قاو周ر نستوّوآي پنا وژی من طبع دوند shape دنو مفیسد و نا قاو周ر نه پنه وژی دونو ،ه نه او موزر چه کم دانو اللہ رب العزت تسوال ہوتی کہ ماں سے کمدر رزینہ باشتا تو یہاں دعوان کے خدا پیدا رہا دوئے مزاں ہے کہ دعوان سارا بندہ تا اتمیلہ نسکی گی تا نسکی گی اتمیلہ دریج دعوان دنی حوائی جوی اور سره تعلق لری بدن سارا مار سارا او یادو باندې دې مای زندګی سره بده دا الله ربو رضتا او غری د دوهو حکمت او اله حکمت هغه دا ده چې په دوه سره بنده مشاهده کوي تاثیر الحب في هاذا العالم بنده دا مشاهده کوي چې په دې دنیا کې د الله ربو رضتا تاثیر دی دا ارس شي لري د چاړي الله رب دې زت دې زو د خیره طمکا تي وي او ځېب داري چې ځنه او اتمارو اتمار شې د دې وژنه دعا ته مخه له عبادت وایلي درا وشه دانه عبادت ما غږه او د عبادت نه لیدې څنګه چې آی کې دافته راغې چې رضا نه مکمل اتمار شې اوچت شي او صرف اعتمادی چکم دنو پا اللہ رب و رضا پا نراشی چکم دو ذکر کی گئی او دی حدیثو کی راجیبہ دے رہے درد وقت اس ملی یو قسم دو آگانی ذا ری چکم چې آگانی ذا ری چکم دو آگانی ذکر چلے نو آگانی دک کی مکمل توجو کول کېکریا هغه چې کمو پهغافاو به ذریه باندې چاوي تاله جلان جلال وواوي اوده کې اخبات او خصو پ را شي او خصو د دا قانون دا, لسانی تاثیر قلبی لسانی دا, تاثیر دا دی چې تعې لسان تاثیرې خلبي لري تعې لی داسې کمو تاسیې رو حالڅ کې لري د دیجبې د تعمیر و زه کوم د نو دغه شان دلاله شپ کا غنا از وروکه سلوکه وړه الله خو په ویګو راګتو دي دغه وخت ته لکه مو شه تا لا کته تا وکړه ساده سترګو نه وګخ نه راځي فلن يقولون أنه يخطي نراجل. أو لكي تبقى فأخبه لهم وإشماعات يخطي. حالاً لكي تبقى فأخطي لهم وإلا بس شوية. وإلا بس شوية. ولكن استخدام يوسيسة ضرورات فيه وإلا الله كي رستع ضرورات معلومة لكي. ورسوية. دستع حالي لعن الله وعيد. ولكي تبقى فأخطي لهم وإشماعات يخطي لهم. وإلا الله سوچتك دار داري لي ورسي نا سکه وچت ته اترلو زدہ گوار پتے ارززا زیما خریش را یا سوو ادنات تادیراتوں کی کنن شد اخفر و گناہو نیکراروں کی یاد آسی عدیثوں کی جزنر آئلی رفی پر پوئے گئے نو ازتار ضرور لکس تاک پاس نرم چی ازتاروخ کی بتا کر موافقت شورو کی حقورت اکنو را پیجنس شورو چی وولے تادیری لتانی تاثیر روحانی لري نا قلبی سکی تاثیر کی را غزر چا تا متوجی کی الله ته متوجی کی یو قسم دو آگانی دا سی دی دویو قسم دو آگانی دی چا غیر که مختلی دا خیر د دنیا و دا آخیرت او دا شر نه بنا را دا شر نپکی بنا را دا دی فائده داوی چه کم شیر عزم ما غترب ته زیاتیږي اراده ما غترب ته زیاتیږي عزم ما غترب ته سيږي زیاتیږي او دا الله د ژوند دروازه څنګه یې ده سديو جنا چې ته د الله ربا لذت ته غواړې چې الله ما ته خپل محبت ته سېل کړه چوغالي تاسو دوه اغانو کې وي او بونزه ما ته د خوس بین د خپل کتاب د محبت د پغمبر محبت نم کار په تا کې به نې طلبې را کېږي چې تا الله توی چې ما د الله د اسلام نا کار کاه ما د اسلام خادم کا د دغه کې بهستا اسلام طرف طربت ککیږي بیاږي چې ته د مسلمانانو د باان غړی مستا په ځ کې پهرک ک به د مسلمانانو خیرخواي داسې کمره س کېږي دا به راي نو دا راغبت چې کمو یو زیاتې یو دو تهسم دواګانې هغه د کمو رادي د انسان ظاهری ضرورات چې دي ظااهری ضرورات نو دا کادان دي د الله د طرفته او الله را پولزه طرفته نه متوجې کولو یو ذ ذکر حاجت منځ څنګه کولूज له الله نه غواړي ځکه چې به سره نه ورډ وي د دیو کم څوک ضرورت را ځکه د ټیم غنیمت په اړه ولرتا دي ځکه د ټیم د بازار سره خندل دي او الله رب الدولت ته متوجه کېدل ورتایي متوجه کېدل ورتایي د دیو اجازه وی حاجت اللزا حاجت شدیده دی نہی دا غنیمت لالمحسن څسو کی راځه د استانری دا غره پر ادا غنیمت دي بیماری پر اعلی طوان پر راغه تفصیل کیسه شو راغه دا دغه پر غنیمت دي دې چې ګمرو الله رب عز تر طرف حدیث شي اطاویج شي دا زمونږ حایرتو ظاهریه چيلي و دا قرضدان دي گفت الله تو لبیک ما آن نیاز و سوز و ما دا ماس الله تکالیم اللہ پا منگ راولی در دول اللہ راولی در موند اللہ را بلزت دار ته متوجه کئی در اللہ را بلزت دا توجه یا وقت ذریعه چه کمدنو آغا دعاو رده و جناس کتاب و دعوات چه کمدنو ذکر کئی کتاب و دعوات راولی دیک فضیلت دا دعا ذکر کئی شرطونا و آداب دا دعا اغه وبکیم چې ګندروډیریږي تر گئی او الله تعالی هغه راځي پریما ماواج چې الله هغه باندې باندې امال دې راځي جنو نو قال هذا الرجل الله عليه السلام ما ما دې نو دې دا چې ګندروداری دانه چې ګریده پیغمبر یو یو دا قبول شي ده پیغمبرانو دیر دیر دوا گانی شی کامل سو شوی دی قبول او زمونږ ده پیغمبر گی دی یو دوانا ده قبول شوی سر سره شوی دوا قبلی گی زمون ده پیغمبر علیه سلامون دیر دوا گانی شوی دی قبول شوی دی و یو دوا دار سوا دهائی و پیغمبر یو خاص دواوا شی اغد اغد نبوت د بی جاسو در احمتی نه یو خاص زو چې هغه ګمندرو دا غوډه فارو داغه بوستر یو خاص وخت ته پوریو دی یو خاص کومه پوریو نو بس هغه چې ګمندرو یو خاصه دواوم دا غوا داغه معقوله هغه واسه قبوله کړو زمخ او مهمه خاص نه رسول انسانیت ته ورڅ شهره انسانیت ته زمو وخت کوم سننه خاص نه او زما ای بیجا سو زما مقصد چه دی واسف اعتے خلايق الا ټول مخلوق له سفارش اولي دا غدا وا غخاص شدا هغه ما خير ختم د فضل اذا زمادر ای دواره عالم انسانيت پیداوالي اعظم علي سلام د تراخين انسان ابوي ټول د رسو افلي پیداوا د دا خاص مراد دی هغه وی هر یو پیغمبر خپل دعاول تکريدا ويني استبات دعوي شفاعه لک امتي لا يوم دا ورسیده د ان شاء الله ممات بالامتي لا یشرک بالله شیء هغه چا دا ورسیده چې تشریط کوي کړي الله تعالی او نو ما ویو چې او په دې خلاف نه گئے دغه بری ادم ما چې کوم مسلمان له تکلیف پر کړل د کنجل ور سره کړی دی جائم تخیری فردیامی و حللی فجعل علاو صلاة و زکاة و قربتا او گرد و علا دل عرشت کمدنو د زواگانو او زریاد د دا اجر او دا پاکوالی دا ضرور او دا قربت تقربهو بهای لیکا یوم القیامة شتیب و دیب آرشت کمدنو زانتا اللہ رب و لزت تنیز دیکید نبی علیہ السلاة و سلام رحمت و قل امت پانی و شفقت حضی شکمدنو داتا خاضا کولا دا تخاذہ دا ولا چې الله رب رضات سره دې کبده نو دا هغه دا غړو نبی علی السلام دا نبی علی السلام همت او دا په حضرت القدس کې متصور <تصفيق> متبصل شهو هغه کې چې کبده متبصل شهو دا هغه بیان چې کمدنو نو کوي دا مخ پیر تیر شوی دی ولاسي دا هغه دا حضرت القدس هغه همت هغه دې کړی زموږ دا اعظم زما نن چې د تکلیف پر سوګو بشوي په حواله د قیامت د کاویو مزاري یو غرسو تشقیق په دواګي چې ګندونو په ځای روخ دواګي نه چې کم سړې چې ګندونو دواګي تشقیق کوي ګنه چې الله کدا خو خیر وبزا سویو ګانینو منکا وا دا چې ګندونو د ملکیت سره مناسب دي دا تشکیخ دواره دا نقصان دی نو دا که دا, دا شی وي مغفر الله مغفرله شیطان ارحم ندير شیطان ورزق ندير شیطان نکلا سوال کلا ضرورت د الله لپاره چې زاته مفاجئه ما دا ویله په لور واه ان شاء الله وګره له وګوره الله له پاسه خو زوره ور نشتام معاذین او ته انا په اړه پاره راځو نه نه غاري نو کنه نه درا نو پرایا په الله او الله دې بلکه یا تمہاری یاد دینہ راو پدان یو لازم کلب څوار لګی ور یو زمې رغبه اپ کیاحتیاج دی ورته ډیر کی یعنی مطلب دا دی چې زموږ دغه سخت محتاج دی ما الله دخصصه ګران نده چې ورکه یې او دعا کیاحتیاج پکړه دے دعا کی دقبول الله نشان خلاف فبرې ملي پکړه آگا کو زائے تو بی گناہ او د بندګانو دا ریحو په کوله باد زئ کولم دی بګارا خدای سدوار چې معلوم یا د راسم دی چې او خطیا درحمن او درې معلوم یې استاجل چې صبر تلوار نکې هغه تلوار څه مطلب نبی رسول الله وی او سړې وی چې قد دا او کو قد دا او تو مو نه گفتل او نه گفتل فلم پر استجابولی کومه د استریش د اپټیمټیو د دواګانی پیوی صدا پدا شګندلو چې ته اجازه لې الله اکبر او الله تعالی او الله تعالی او الله تعالی او الله تعالی د ضروری ده دواکه چې ګندرو ده ضروری ده چې सगळ्या وو چون احوال او اوقات دا سولړې چې پای کی دواګانی دې قبلې فحریږي کی سوچتی ہوگی، غاقی مختلف زائی ندی، مختلف حالتو ندی، زنی چې جی کمدنو الله اللہ رم بولیزت رحمت دپار جالی گوی، او زنی چې کمدنو دا شفقت علال خلق سر تعلق لري و آغا جای که دا دو آغا ندیری سکی گی، قبلی گی، د اس پرد مصف سے دو آغا سکی دی. دی. عبادت شوئے دینا اللہ رحمت متوجی شوئے ده پورو سو جوڑی، داسې دونه ل بکاری یو فغې کې چې مسلمان زور د پاره په شان د غواړيغشته توه دوا غواړي چې دا د راس مفون مو کلون دمونږ خال شوته من د ل د رالی فرماي چې به داېخلو دوادانې و غواي چې ګ و کړی دا بهله څنګه کېږي چې به دا سخلو به سه د غواړي چې غ پ کی تمام خو خلوی ګناګاری په تصبور مسلمان لا غایب لا تواقا و فرشتي صالح لا دواګي دا فرشتو پلی چې دینه دی ګناجی کنه ته ځان لا په فرشتو دوا و غواړه داريتری تعالی بالاکه موکل چې کله ما دال یخیه بخيره هغه فرشتو امين ولا کفمس طالب د عمران ه اوواته دوان دو او مطلب خیرمه کوئته خیرونه چې کندندو منه حاللهان د خیرونه غړي شروعونه مغي ځان دو خیرېمه کووي او لا تم به کوي م چېګندو خپل معلوو ته خیري کوي هلز چې دا چې وخت برابر بربر شي شپې ک د لا نه اوختلی شي اللهورريي وسته دې ټک پروتک شي ووقطو نه وی وکلا کلا کې بس او دوه ډایرک شي د دې نه د دې اعلانونه په اړه دعا او عبادتونه کراوه دعا او هوه عبادت دا دی و چې ګمنونو چې دعا چې ګمادا په پاره کې ده الله رب العالمین تاثیر په دنیا کې ښکار کوي كل حولو او قوت له بنده مکمل الله رب لزت متوجه کی گی زدید و جناس دعا چه کمنن و عبادت تھی دعا نسین رضی اللہ مطالقا در رسول الرائی صلی اللہ علیہ وسلم دعا و عبادت دعا عبادت نشور دعا دے زکر عبادت مقصد دادے چه بنده دا اللہ تا متوجه شی او دقفل بادیات و نجد کمنن و بنده توجه کرد کی دا فا دعا سردی را بہتر ری طریقی طرح حاصلی گی و منگ لگا دعا دعا دعا و انا دغه راته دعا والله باندې دوه درنه لډیرا الله رب دي د سې ابراهيم مولا تعالی ذکر کړی دې ال قضا لمرا هغه کمنن د هغه مدارد په اړه د عامه کې عامه کې چې کم شي چې ګرندنو یو شي کې له کبتاه یو مصیبت راځي بده نه مخ کې شکل مقضې کوي عامه مثال کې او ورغ رزي عامه مثال کوم تشکل شوی پچستره نه دعا لا لا هغه عامه مثال کو اوز در دو دوا اثر داره که بز بندهی نو بند او کنه تا دوا لیٹ کدیوی وچه اوز چه کمدنو آغا رازی نو اللہ و لشکل بدل کی یا چه کمدنو در آغی آغا مصیبستان ووری نو مال تا دلال شی نو بدن نو دلال ووری شا دلال شی مال تلال شی کلت کمدنو آغا در بیماره تا چه کمدنو یا سخت تکلیف رات پټا باندې دغه بدای باندې چې کمدو تا باندې نقصان شي یا یو بل څه شکل ولا ورکی ولګا دوا دي دي بيځایه د دواړه قبل دو شکلل نسی په داده الهي مثال هغه شکل بدلی شکل چې دنیا ترازو بل شاند شي کوم اف کا فیصله راځي دنیا ته چې دل تر شي شکلې څه شي بدل شي او کل ان ته فاتشه هغه باندې د دعا اړتیا لري چې دعا جوړه کولی شي او باید دا کار اجازه زموږ دعا جوړې قبول نه او پکې نه هغه په ځای ورسول کولی شي اجازه الله يرد القضاء الا الدعاء دغل علی مثال قزای نه ولا زید فی العمر الا البر دا څوک زیادت د برکت مراد له وشاسب اور عالم مثال هغه مساله ذکر کئ هماره کلام زماره هغه رل کولایته دا والی متل دعا یم پماره دراو من ممنا زلن او من مالان یم دلیره دعا پکړه کوم مصیبت د عالم مثال سره پوښیو لا دل ترارته دل نه ری د دې کیم دعا پېداوار کئ دواسر دی پېداوار کئ شکل ولا بدل کی اور باندې کوښی د دا غره دې کبدونو د باید نه مال تواوی یسプチ تمشي یا دبالن ایت مینان قندې تمشي سره دې له جده تکلیف ته وماتماين دې زړه لا نه و نوې او خا به مما نزلان چې کم مصیبت راغله د باغې کې اون फायदा بي او چې کم لاندې راغله د باغې کې फायदा کې شي کم نه راغله باغه واپس کې کې واپس کې ایا سے قبر لو شکل بدل کی میں عالم یوزل قالکم بار اللہ الدعاء فتا سبانے یہ بندگانو دا اللہ دعاء ضروری دا کام دا مطلب یہ ہے او تعالی هر پا در سد اللہ اس نو اپاڑے وته اما نتا او ما پاو کائیں کی جس تی غفتی دی ایاشکل بدل کی مطلب ک تک ہے ولکل دی شکم دے غوالی و اللہ رب العزت والا غدو آور کی داخی پر دیتے نا مصیبت سکی لدی کی و دے پوئی گی د دار دوار شکلو نا دی رب العزت دے غوالی یوسو او الله والا ورب بل سکی و دے دے په آگی پر شکل نا پوئی گی دے وی قبل نسو اپکی نسو شوی قبل شوی او کف آن و سو او ما لن یدو بی اسمی نا و اڅه دغه کې اعلانونه پارا پارا رسول الله چې دا واډه یو څنګه چې یو هند چې پای نه لا یتي د واډه سره. پای نه لا یحب ا یسلا. علم فخي لله رسول الله فخي. دموچه الله د فطره د وخت نه الله سدي فخي. تا نګريت خپل کین اوشد لبن. تا نګريت صبر کې خند چول. چې سوب و رماشم جوړ له پای نه څ پوری ور د جوړی د چمر شین کږي نه چمن شین کېږي نه دا د الله خوښه د معرومی ذکر کر دی دي په زما د حال <سؤال> نه خبره خو تع دي چې وي وا نووا مواستا د اویل <سؤال> خوختې تا الله <سؤال> خوې ی حم وای الله پهظ باله انتظارپ دا بهترې وا دی چې ستی چې کممه د غم د لرې کېدو انتظار کوي ځکه په د انتظار کې زر چاه ل دی الله سره تغییر ذات عليه ذل تطرن شي دي زالو عبادت سارے جوا کي اور کي يولانا رسول الله صلي الله عليه الله صلي الله عليه وسلم دا دل كي كي. كي كي نو ور کوलेला افضل ني દેને چه والے سكي ورج زك چه ورج نو بس કયે تبિયાને ذળ કટકી گیલા અલ્લાહ રબ્બુલ હીજરના સેવા પોશેરી કે ذکر پیડી ચેકમ आवाज આલન ની ખ પરસાલા પોશેરીય કે ચેકમ आवाज આલન ની ખ રિજબ્રિલ તوي ورકા والا ودا زمانہ પોખર કોલા ચેકમ आवाज તવી وخي والله رب عزت دې مور خو غواړ دې عباس کي زنه چې لګړي را تا زنه ماشوم رنګ د الله خو ماشوم ماشوم رنګ د مور خو پری دې لګړي د دوه تور خو غواړ دې جړاوي والله رب عزت زنه باندې وختم د انتظار پرې ته کنه نه اموره چ سغنو غوړی نو وساتی کې دا تاسو الله ويغزبو اې ترکتس سواله وبني عالم هېدا یساله او ان دې انار سره تعلق جوړ سکنا دا د دعاو سره پر سره جوړیږي تعلق جوړیږي چې دا د هغه سره تعلق جوړ سره فاتحه له او باب الرحمه بس کې داخلا وګړه زبر غزه کې داخله کړ الرحمن و فسأل به وما سو ال الله یعنی يعني اياني احب اله من ايس ال العافيه محبوب شي چې الله توخې او بندګان دې له نه غواړي العافيه العافيه کسې جامعه او رضوان نبي رحمت الله والسلام پر الله العافيه الله راهيات و الله راهيات و العافيه د لانو غواړي العافيه د لاره په وخت خبر وځو کوشي آفیت دې د بدن سره تعلق لري د مال سره تعلق لري د کور سره تعلق لري د تمدن سره تعلق لري او دا رنګ یې چې قبر د ملک سره تعلق لري د دنیا سره تعلق لري د دل سره تعلق لري او دا دنیا سره تعلق کوي لري چې په ټولو کې چې قبرنو روغ والے او برابر والے چې په دې کې سره برابرۍ وا حی ادب بر ارسی برابر دی زدار الله دې phúc تلکان امه دره سره دې نو کار نه کار نه ټولای صلی الله علیه شادا د غي چې الله دې سختو کې زما دعا قبول کړي په پله سره دعا څر راهه د مکه نه تعلق جوړی نو تکلیفونه کې به وی आवाज ناشنا لې وي خبر والے بو دغه لازمي دعاو سره آشناوندل یوه وخت چې دعاوونه ونه لګوي مرکزې دعاوو نه وغړي نو د مخکې نه الله سره تعلق جوړول غواړي په لیو څیر دعاو پھر راقام ترڅګ ور راحصول کی الله رب العزت اته سوال کول بداري او دعاو پذکيو ته رسید کلک یقین سره چې الله به قبلی لا لا رب عزت نہ واړه به مواله <سؤال> مو ان الله <سؤال> لا استجیب دعاء من قلب غافل ان لا هم چې څنګه خپل استره خپل دوا وي رذر الله نه قبولې دا ګزرې نه غواري دا الله نه الله نه غبن سمشغولاله رذر زه د نه قبولې معنا چې یې آثار یې ادا و دعا و ظاهری اداف ده او دعا جزای شکلے چسالح جی کمدن الرعز اوچسکی اللہ تا و لکر تلیف و اکید دا چه دا دا چه کمدن احتیاج علامہ دا بنیان کی جسود دچاندہ چه غوید نگا اللہ کراسی دا خاشاند دا چه احتیاج علامہ دا دا چه کمدن احتیاج علامہ ند دا احتیاج علامہ ند دا دا چه مولا لی علامہ دیزا ترع را و قطب ازی او زره د کتاب دی یبدا سکه زه ته محتاج یم د دې ورځې نه یو دتونوبالي او ظهورو باندې مخ فرغتم فصبوا على وجوهكم وسترادي چې دې کې د الله رحمت نازلی دي احمرنا دې دې رحمت او محرکاتنګ ام سما نعله کې راځو ته او نو قال قال رسول او شرمی کی حیا کی دباننا چیزا رفع یدہی ای يردہما صفرن خلاصتی اوخت کی اوغری خالی واپس کی دالا رب عزت حیا کی کمایلی 표시 نی وان مارگی نو دان کار کنر طلوع ائی در نواری هو ترن دار با یدی یت سوال میں قط مان هغه ته راځم او هغه نه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه یو څه ځواني ځوانواله چلپا ضلعندي او مطلبीडी نيته جواب مي ووي مان هغه دائمي امني نه نه او هغه کوم رسول الله صلی احمد انت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اجازت در عمری واغست نبی اجازت را عمری نماری عجازت راق کراتے ہیں اشترک نایو خیفی دعائی کا روری مونق با دعاک میں ارو مقار کلمتاً مای سورو نیان دلیو هد دنیا در اصطاز در طرف نا داسی و لفظ تیڈر طلطف و در محبت و در دیر زیاد خوافت تیڈر صلی مطلب داری چه افضل مبذول دواله شي چې موږ لا دعا قوا افضل مبذول دواله شي تا مفرات رتا کې تا روانه پر کاډر څو نه اي چې دعا واه الله سرا سينه په روانه دعا واه ما اسنا مينه د دعا غالي چې قوی نه رد شي روزادار رجولي ول عبادت يو کو د افتار پټل کې زه احمد الله له تعزاري کړی امام عادل چیز نا الله قانون جاری کئی نا دیم عبادت کی دعوت دا مظلوم دا دا انتظام سر تعلق لری دا دی نظام عالم مصلحة کلیه دا دی تقاضا چې د دا دی نصرات کو شي یرفو اللہ و فوق الغمام اللہ دا وریض نبرا وشتی دی تا اسمان دروازی کلاوی گی او اللہ و عزتی لانصرنک ولو بعد حید حسن بیری بخول عزتی مدد باری کوم اگر کلک وقبسی وعلى دين او په هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام انده اوا چې سړی او دلاش په کثیر دعا او دعا کول والد د بلار دعا نو مور بکیم را له استاد پکیم را وې مور ادیب ګرادی مطلب داده چې د دې دعا قبليږي ولا ګیو دعا قبول وې او دعا زستلی دعا اغستر ضروری دی یزې خدماتو کې راول او د اختیار را تا دواګاری دی اداد دوا اغسطر ضروری دیدانا چوت مجید شاو ماں تا دواب کا دواد مصافر دواد المجلوم بست